Eh, Goku normal lean eh esaten dugu, bueno, berez asiliatua, eh, bueno, e, asilo eskaerak egiten dutenak edo errefusiatuak ja eh nolabait e, markatuta balin badaude, ja, eh errefusiatuak eta LGTB kolektiboak e, direnak dira e, bi aldiz daude markatuta edo eh zerentazkenean eh diskriminazioa daukate batetik errefusiatua izateagatik edo asilo eskaera egiteagatik eta bestetik elgbt kolektiboa izateagatik eta eh ez da kontutan hartzen, beraien eh ba teatik onada toztela baina hemen oraindik armairutik ez direla ateratzen zeren ta beraien ingurukoekin etortzen dira eta beraien ekin bizitzen dira orduan eh ba alde horratik baita laguntza behar dute ekin hitz egiteko batzutan ez dira osartzen ze bueno gogorra da horrelako realitate desberdin batetik etorri ta paten ez dira ez dira homosexual edo bisexual edo edo lesbiana edo bezala edo transsexual bezala agertzen gizartaren aurrean mezek eta ba, beraien barnean debaita prozesu bada daukate, perdun. Eh bikoitza e, daukate, bai. Ego Euskal egirat edo Ipar Euskal Irrat heldu diren migratzaileak ber errialdetatik heldu direa. E, Normalan hegoaldetik pasatzen direnak e, soilik pasa e, bueno, ba, etortzen dira marokotik edo bueno, Afrikatik etortzen dira Afrikatik pasatzen hasi direnak e, dira eta normalean e, Paris izatzen dute e, jomuga edo elmuga Eta gero e, ja hegoaldean giitztzen direnak edo bueno, ba, espaini restatuan gelditunez dutenak gehiago dira hegoamerikarrak e, e, e, orrde bueno, baita gatazkak izan dituzte eta horri lotuta ere bai e, ba, jende asko ettorri da Bueno, e, gelditu da Espainiare estatuan. E, orduan, eh realitate ez barinak daude refuxatuen artean, bai, jatorri aldetik eta eta bueno, ba, e, bilatzen dutena da egon kortasun pizka bat, normalean e, beraien badakite zer e, ba edo famili artekon badaukate edo bueno, norbaite badute, e, argi daukate gehiengoak e, Paris aldera joan e dutela. Eta gero, ba, ba, ongizatea bi jatzea da, da giengoetan, asilo ba, e, e, bueno, eskaera egiten dute, eta, eta bitartean ba, itxaroten egon behar dute, ez daukate ezer. Eta bueno, ba, norbaitek, bali madauka familia hartekon bat, ba, horren bitarte, saiatzen da, E, gelditzen bere etxean edo baino ba, beste batzuek ez daukate ez erre eta orduan eh zerbait improvisatu behar da kasu batzuetan ba, ba alizateko leku bat edo pisu bat edo, pixu bat, edo bueno, kasu batzuk badaude larun batara txalian parte hartuko duzue ibilaldian zera larrikatuko duzue? batetik e, ikusgarritasun handiagoa eman nahi diegu LGBT e, kolektiboko kolektibo ko bueno, e, errefuxatuen barnean, ez? Errealitatea ikuse arazi edugu, e, eta bestetik e, baliabideak eskatzen ditugu eta pixka bat gai honetan sakontzea, ez? pixka bat eh ere honi begira jartzeaz bakarrik eh errefuxiatuak orokorrean, baizik eta errefuxatuen barnean eh baita kontutan hartzeko e, eh ba behar espezifikoak daudela eta horiei erantzuten saiatu behargarela ebai